A misterelor. Cursa de Șoareci de Agata Cristi în Românește de Radu Nichita. Nu știam ce cu tine. Lasă că preiau eu totul. Încep cu caloriferele. Târziu. De târziu. Am început eu. Bun, atunci încep cu o sărutare. De ce e, cu tine? Ce de gheață. Acum am intrat. Acum? Pe de unde ai fost? Eu sper că n-ai ieșit pe vremea asta. A trebuit să cobor în sat. Niste de care uita Da, Dar tu ai găsit sârma pentru cușca de gri? Nu, nu. Și am umlat din depozit depozit, dar degeaba. O zi întreagă pierdută. Și suntem pe de jumătate deranjați. Mașina mea te a terapat tot Dacă mai ninge așa, pun rămâne că mâine suntem înzepeziți. Doamne ferește! Mă tem să nu înghețe edile radiatorului. N-avem voie să stingem boilerul o clipă. Bine ar fi să ne trimită chiar ascărburi. Pivnița e destul de goală. Ce Dar e? aș vrea ca de la început să meargă toate struna. Prima impresie a clientului este cea mai importantă. Spunem, tu crezi că noi chiar suntem gata? Sper că nu a venit încă niciun mușteriu. Slavă Domnului, mă. Cred că totul e în ordine. Doamna Blu a plecat de vreme. Probabil că s-a speriat de ninsoare Mare pacoste, femei, asta cu ziua, mare pacoste, toată treaba pe capul tău. Și al tău. Dacă nu mă înșel, suntem asociați în afaceri. Mă rog, suntem. Câte vreme nu pretind să fiu asociat și ca bucătar. A, nu? Da? Nu, nu, nu. Te rog, bucătăria e pe mea. Atunci e în regulă. Până no. în alta, conserve avem destule. Rezistăm și la un pe zire. Gil, da. tu crezi că o să reușim? No. Moli, dar ce cum cu la. asta? Nu cumva a început să-ți rău când am vândut moștenirea mătuși și în o să transformăm în pensiune? Ceea ce, trebuie să recunoști tu, seamănă puțin la nebunie. Moștenirea ta, nebunia ta. Dragul meu soț, nu uita că te-ai asociat la nebunia mea. Gin? <laughs> ce mai e? Gil, trebuie să umbli cazanul de apă. Că... Adică să traversezi toată curtea pe vifornița asta, să-l umplu de acum, pentru la noapte, de acum... De pe acum, pentru diseară. La 10.11 o să trebuiască să-l umpli din nou. Of, sunt un margur. Hai, hai, hai, hai. grăbește-te. Din clip în clipă poate să sosească cineva. Stai, stai puțin. Camerele sunt gata, da? Da. Știi cum le dai? Știu. Doamna Boyle, camera din față cu pat dublu. Da. Domnul Maior, Metcalf, camera albastră. Da. Domnișoara Casewell, camera de la răsărit. Do domnul Run, camera de, de steja. Sigur, M da. Bine, mă duc să umblu nu. Da? Nu vrei să dai drumul la de radio? Da. ora la care se transmite buletinul meteorologic. Da. În legătură cu crima comisă astăzi după amiază, pe Calver Street, Paddington, numărul 24, Scotland Yard ne roagă să transmitem următoarele. În împrejurimile casei, unde a fost asasinată sălbatic doamna Morin Lyne, a fost văzut un bărbat îmbrăcat într-un palțon de culoare închisă, purtând o pălărie de fetru și un fular gri sau bej deschis. cine îl cunoaște, este rugat să anunțe poliția. În atenția conducătorilor de vehicole auto, majoritatea șoselelor sunt acoperite de poli. Insoarea abundantă va continua să cadă în întreaga țară. Da, da. În atenția conducătorilor de vehicole auto, majoritatea șoselelor da, da. sunt acoperite da, da. de poli. Bună no, no, seara! Eu, eu, de Trenul cu care am venit m-a lăsat în drum! Hai. Ce părere aveți? Ce? Ce? Ce? Ce părere aveți? Sincer vorbind, nici eu nu m-aș fi aventurat mai departe. Da, da, da, da, da la capitolul atitudini sportive. Sunt <laughs> nul. Doamne, Ralphson? Da! Încântat. Numele meu este Ren. Ren. Ren. Îmi pare bine, domnule Ren. Ren. Așteptați-vă, vă rog, călmin, să vă încălziți. Da, da. A, îmi place casa dumneavoastră. În o, soțul meu! E, îmi pare bine? bine. <coughs> uh, Horibilă vreme, nu e așa? Într-adevăr, să mă duc bagajul sus. sus. Moli? Da? Camera de stejar, nu? Da. da! Sper că are cu venitul pat, dublu, <laughs> cu dulcea ehusă de coton împărat. Nu, nu are. Soțul dumneavoastră face o primire cam glacială. Sunteți... Căsătoriți de mult? Va mai iubiți cam prima zi? Suntem căsătoriți de un an. Poate doriți să urcați ca să vedeți camera? Încă nu, încă nu. Păcatul meu e că ador, ador să aflu secretele oamenilor. Nimic mai pasionant decât ce ascund oamenii noștri. Dumneavoastră nu sunteți de aceeași părere? Unii nu au nimic de ascuns. Îmi pare rău, dar trebuie să vă contrazic. În fiecare om ce un mister. Niciodată nu se știe cine suntem Și ce gândim De exemplu dumneavoastră, acum Știți la ce mă gândesc eu? Nu și nici nu țin, da, exact. Singurii oameni care intuiesc tainele seminilor sunt artiștii Dar nici ei nu sunt conștienți de asta Un pictor însă, un pictor însă, un portretist Va pune pe pânză la lumina mare a zilei Toate ascunzișurile sufletului Sunteți victor? E, nu Arhitect V-am dus bagajele în cameră zi, Domnule Da, mulțumesc Am să mă simt bine la dumneavoastră um... Soția Îmi inspiră o mare simpatie Și mie <laughs> Fără să mai vorbesc oh frumusețea, doamne. Vă rog, nu fiți absurd. Hai, poftim, poftim în reacție tipică a englezoicei. Omagiile stânjenesc. Poftiți la etaj să vedeți camera. Da. G? Da. Să nu-i da, dă apă acolo. Bineînțeles. Da, da, da. Conacul men's well, Da, sigur, că da, doamne, da, vă rog. Ralston, Jill Ralston, pofieți lângă foc, doamnă, voi ah, să vă încălziți. Ah. Iertați-mă, îngrozitoare vremea ah, așa. Îngrozitoare. Da. Da. acesta e, tot bagajul? Da, de rest are grijă un domn Metcalf, majorul Metcalf, dacă a, am reținut eu bine. Aha, atunci a i las cu deschisă. Dar nu cred că taxiul are să străbată până aici, s-a oprit la poartă. A trebuit să luăm împreună un taxi, nu vă spun cu ce greutăți. Nu s-a îngrijit nimeni să fim așteptați la Dar... gară. Uh, scuzați, n-am știut cu ce tren sosiți, altfel cu siguranță că am fi trimis pe cineva să vă aștepte. O pensiune onorabilă care ține la bunul ei nume și așteaptă clienții la toate trenurile. <coughs> da, îmi permiteți. E, Paul, dumneavoastră, ah, așa. Ah, vă mulțumesc. Okay. Soția mea va coborâ într-o uh -huh. clipă. Eu mă duc să-l ajut la bagaje pe domnul Maior. Așa că vă să leptați, Vă rog. Scuzați-mă, vă rog, eu eram sus și tocmai... Doamna Ralston? Da. Eu leată ești cam tânără. Tânără pentru conducerea unei pensiuni. Cât experiență poți avea! Orice lucru și are începutul său nu e așa? Rom da, da, mea? Îmi pare bine. A fără în toată puterea cu. De mm. <hî>! ce să dăm de dracu? Scuzați, doameni. Dacă ține tot așa până dimineața, mâine, după vărerea pada. o să atingă un metru jumătate, doi. O biforniță ca asta n-am mai văzut de la manevrele din 1940. Domnule maior, vă duc bagajele sus în ce camera, cea albastră sau ce asta cojie? Camera asta cojie am dat-o domnului Rann. I-a plăcut atât de mult pată dublu încât uh, doamna Boyle va da. sta în camera de stejar și domnul Major Metcalf în camera albastră. Domnule Major, ordonați. Domnule, Să de Avem o singură femeie externă, locuiește în sat. Și ca personal inter? Nimeni, numai noi doi. Credeam totuși că e vorba de o pensiune cu tot confort. Așa și este, dar suntem avia la început. Ce înseamnă asta, domnule? domnule? <laughs> Am întrebat ce înseamnă asta, domnule, domnule? Christopher, asta înseamnă că ador cântecele englezești pentru copii. Mm. Absurd, tragic, macabru. Îmi permiteți, domnul Ron, doamna Boyle? Îmi pare bine. Poate binevoiți să-mi și camera, domn Ralston? Oh, cum să nu? Poftiți, doamna Boyle? Jill, fi drăguț și stai tu cu De sigur, Desigur, sigur. Ah. E... Domnule Ralston, vă Eu, unei femei ca doamna asta, Boyle, da? i-aș oferi o odihne pe vechi, <laughs> cu deosebită voluntate, sau măcar o plimbare prin nămăță, cu visul în fața. Domnul Orange, și eu gândesc la fel, dar nu totdeauna poți oferi fiecare ce ai dori. <laughs> Dumnezeule, nu? nu mai fi. Nu, nu, iertați-mă-ți, oh, oh. Mașina mea a cam la jumătate de milă de aici. Oh. Am abandonat-o A Troiene. Ați lăsat oh. bagajul în mașina. Oh. Ah, nu, nu, niciodată nu mă încarc cu bagaje. Îmi place să călătoresc comod oh. Dați voi să vă prezint domnul Rea Ea domnișoara Chei să vă Soția mea e la etaj Trebuie să vină imediat, ah, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, e nicio grabă Mai întâi să mă desghețe. Da. Uh, se pare că ne așteaptă un zăpezire Da, da, da că stați bine cu proviziile Da, da, da, adică vreau să spun că soția mea e prevăzătoare uh, Văd că ați adus și ziar. E ceva nou? Uh, criza noastră politică, cea de toate zilele Oh, uh. uh, pardon și o crimă. Una de-o mare dragul, da. Da un vânt după crimă? Se pare că e vorba de un salic. A sugromat o femeie, undeva pe lângă Parrington. Iarcați-mă, cine e victima? O oarecare doamnă Lion. În orice caz, n-a fost jaf. Dați-mi voie să mă prezint, soție. Molly, Molly, deci soția mea. Îmi bine, case Neziua. Poate doriți să urcați în camere. Oh, excelentă idee. Dar atunci vă rog, da? Când se întoarce soția mea, va trebui să pregătească ceva pentru cine, nu? Doamnă, Vă sigur, da. implor să mă luați ajutor de bucătar. Îmi place să gătesc. Da? Ouă. Aveți? Owă. O Owă. grămadă. Ținem Owă. un regiment de găină. Perfect, perfect. <laughs> uh, am să fac o omletă, o grăzăvie. Da. Uh, Molly! Da. Doamnă, da. soțul dumneavoastră a aprobat numirea mea ca ajutor de bucătar. <laughs> D'acord. Poftiți cu mine la bucătărie. Da. Cine-o Poate asasinul din Calvert Street. Gine, <laughs> <laughs> te rog foarte mult să nu glumești cu așa ceva. Bine, bine, bine, bine. Dar imediat! Buonasera, mine scuzi! Îmi <laughs> <laughs> Pe permiteți să te, -te <laughs> undem aflu? Suntem <hers> la o pensiune, e conacul Monswell. Ah. Pa! Norocul vine din senin ca și ghinionul. Tatăl nostru care le ești în ceruri, <hers> îți <hers> mulțumesc că mă ai ascultat rugăciunea. O pensiune! Și pe deasupra, o gaz de fermecătoare. Rolls royce ul meu s-a înzăpezit. Nu vedeam la doi pași, nu cunoșteam ținutul. Îmi iau mica mea geantă, deschid portiera, ies în viscol și înainte zorbește. Deodată, în fața mea, o poartă de fier forjat. Una, casa, sunt salvat. Sper că aveți o cameră liberă. Una destul de mică. Firește, firește. Clientele numeroase. Da. Iertați-mă cu bagajul ce ați făcut. L-am încuiat în mașină. În mica mea geantă am tot ce trebuie. Mă duc să pregătesc camera, da? Așadar. Nu duceți lipsa de no. Ah Nu, nu. Uh, domnul Major Metcalf, uh, doamna Boyle, domnișoara Caswell, uh, domnul Christopher Rand și acum dumneavoastră. Ah, Oaspetele ne-a așteptat. Oaspetele pe care nu l-a chemat nimeni. Oaspetele sosit de nicăieri. Cine sunt eu? Ah, apropo, să nu uit. Numele meu este Paravicini. Mm. Sunt fericit. Cum nu se poate mai fericit? Ralston. Categoric, domnule... Ren, Christopher Ren Dar eu una n-am să zăbovesc mult timp printre dumneavoastră Sunt convins, doamnă Boyle, vă dau și înscris Deocamdată mă scuzați că nu vă mai țin companie, dar am treabă în bibliotecă Vă rog Tânărul acesta... E atât de bizar Exact, domnule maior Nu vi se pare că ar fi puțin dezechilibrat mental? Deci ce se poate? Din casele de nebun se evadează ușor. Că nu m-aș de loc, dacă... Cine? Da, Cine? da. Vrei tu să faci pârghii la ușa din spate? Da, cobor, cobor imediat. Să vă dau și eu o mână de ajutor. Ce ziceți? Vă mă rog, chiar vă mulțumesc, așa că poftiți. Dai, pe aici. E atâta albă Pare că te-ndeamnă să uiți de toate. În cazul când poți să uiți. De ce o spuneți scoaterea ta Oh, visam și eu un gura mare. Și la ce visați? Un fel de a spune că visam. Mai degrabă mi-aduceam aminte. De gerături, de gerături din acelea care dor, care sângerează. Un așternuț drânțuit, un lighian în care înghețase apa, pe frică. pe croază. În care roman ați citit toate astea? N-ai știut că scriu romane? Ce fel, ce gen? Dacă te interesează, polițiste. Da? Canalul Maxwell? Da, pensiunea. Poftim? Nu, nu. Domnul Ralston este în din spate. E la telefon soția. Cine? Poliția din Berkshire. Da, domnule comisar, dar e imposibil. Nal nu are să poată ajunge la noi. Suntem înzăpeziți. Complet înzăpeziți. Nu, nu. Nu poate răzbate nimeni. Da. Mă rog. Mă rog, dacă e absolut necesar, singur. Dar de ce? Ce să... Alo, Ei, alo Iubito, nu altă, Gil? Da Gil, a telefonat cineva de la poliție Poliție? Da, comisarul șef da? ce că trimite pe cineva încoace, un sergent N-am înțeles bine n Oricum n-are să ajungă I-am spus și eu, dar vorbea de parcă ar fi ajuns Absurd, nici măcar un jib nu trece prin ameț este da. stai puțin Dar de fapt, pentru ce îl trimite? Când am întrebat, a închis Gil, ție nu ți se pare curios? Ce Dumnezeu, fie figurând. Nu cumva, doamne Cine știe ce patalaman ne lipsește Și noi trăim ca niște oameni cu conștiință liniștită Mai bine ne lăsăm pe gubaș, zău Înzăpezirea are să dureze câteva zile Și toți sunt nervoși, sub tensiune Îi simt gata, gata. Și nici și nici conservele gata, gata, nu gata, o să ajungă gata, știi. Gata, gata. Hai, hai, hai, hai, capul sus Moli, încă puțin Și să ne meargă ca pe roate, da Totuși, când stai să te gândești ca să trimite un sergent până aici sus în condițiile astea, nu, nu, nu, trebuie să fie ceva grav, da, da, ceva care nu suferă <truzări> în ziere. Ah, Domnule Rolf, mă rog. Radiatoarele din bibliotecă sunt reci ca gheață. Da, știți, doamnă Boyle, nu prea stăm bine cu cărbunele. Și... Pentru șapte guinee pe săptămână avem, sper, dreptul la o căldură omenească. E incorect. Și scandalos, să știu, și scandalos. Veți avea tot ce doriți, doamnă, vă rog acum Sper că soțul dumneavoastră nu s-a supărat. Nu. Camera, unde e soțul dumneavoastră? Mă tem că la subsol au înghețat puțin țevi. Dumnezeule, ce zic groasnică! Adinaur, poliția, acum țevile... Ce spuneți? Poliția? Poliția, ați spus? Da, a sunat Adinaur de la poliție ca să comunice că trimite încoace un sergent. Dar nu cred are să ajungă la... Iertați-vă, vă Află, domnule Ralston că vine poliția. Ah. Nu știți de ce? A, asta era. Nu, no, nicio grijă, prinămeții ăștia nu răzbate nimeni. Toate drumurile sunt blocate priviți, un la fereastră! Chiar, chiar, chiar, chiar așa e. Cine-ar fi și cer, vrea. Dar... Domnul Ralston! Da? permite mi să vă prezinti, sergetul da. toată de la comisariatul din Perșe. Aha, aha. Aș vrea să-mi scot schiurile. Unde pot să le las? Mergeți de-a lungul zidului până la ușa din față. Vin eu să vă deschid. Da. Mulțumesc! De ce ați chemat poliția, doamna Ralston? Bine, n-am chemat-o eu. Doamna Ralston, îmi dați voie să dau un telefon? Vă rog, domnule maior. Alo? Doamna Ralston, mă tem că telefonul nu funcționează. E mort. Am vorbit eu, acum o jumătate de oră. Între timp, firul telefonului fi cedat sub greutatea zăpezii. Da, da, da. Ce? -i, ce? -i, ce -i, să zic doamna? că lupți de lume? Bine. Ca o plută de naufragiat, <laughs> Nu văd ce e de râs domnul Ren, nici eu, domnule, nici eu. <laughs> Cum nu v-amuză <vă> aventura? Avent. <laughs> Satenție! Popiii sticletele. Vroți să facem cunoștință. Sergentul Trajul din Poliția Judiciară. Doamnelor și domnilor mai te permiteți mi să vă salut. E, și acum. Putem trece la chestiunea pentru care am venit. Domnule sergente, dacă aveți să ne comunicați ceva în particular, noi așa noi putem să trecem în bibliotecă. Nu nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu e nevoie. Mai bine cu toată lumea de față. Misiunea mea e... Sunteți puși sub protecția poliției. Protecție, ați spus? Da, doamnă, în legătură cu asasinarea doamnei Lion din Londra. Crima a fost comisă ieri, probabil că ați auzit la radio sau ați citit în ziare. Da, da, da, da, da. da. Am, am, am auzit. Femeia care a fost sugrumată. Da, da. sugrumată. Domnule Ralston, r primul lucru pe care vreau să-l aflu este dacă ați cunoscut-o pe această doamnă Lion. Nu, nu, nu. E prima dată când îi aud numele. Poate ați cunoscut-o sub alt nume, Lion era un nume de împrumut Victima avea cazier judiciar Astfel că i s-a putut stabili repede adevărata identitate Numele ei real a fost Maureen Stening, Soția lui John Stening, Proprietarul fermei Longridge Care nu-i departe de aici Longridge. A, a, ferma Longridge Dar nu acolo s-a petrecut pe vremuri povestea aceea cu copiii? Da, exact, da, da, faimosul da. caz de la ferma Longridge Trei copii, nu-i așa? Da. Aveți memorie bună Copiii Lorigen Doi băieți și o fată, orfani. Tribunalul chemat să instituie o tutelă i-a încredințat soților Stenning, proprietarii fermei Longridge, la cererea lor. Peste puțin timp, unul dintre copii a murit din cauza brutalităților la care a fost supus și din lipsă de îngrijire. La vremea lui, cazul acesta a făcut destulă senzație. Da, Nu-mi amintesc și eu. Era o poveste oribilă. Cei doi Stenning au fost condamnați la închisoare. El a murit în timp ce și spășea pedapsa. Doamna Stening a fost eliberată în termen. Ieri, după cum v-am spus, a fost omorâtă prin sugrumare pe Calver Street, 24. Și cine... Ajungem imediat și la asta, doamnă Ralston. În apropierea locului crimei s-a găsit o agenda. O agenda pe care erau notate doar două adrese. Prima, Calver Street, 24. Cealaltă... Conacul Manxwell, <rășe> cum ați auzit. Ăsta e motivul pentru care comisarul șef la primirea sezizării Scotlandiardului a socotit necesar să mă trimită de urgență la fața locului. Primul scop al misiunii mele este să aflu dacă dumneavoastră cunoașteți vreo legătură între actualii locatari ai Conacului și vechiul caz de la ferma Longridge. Nu, nu, nu cunosc niciuna. Nu. Nu. Dar, Dar chiar da. niciuna. Trebuie să fie o coincidență. Nu. <laughs> Domnul comisar șef e de părere că n-ar fi nicio coincidență. M-a trimis să culeg toate informațiile despre actualii locatarei Conacului și... Să iau orice măsuri să o cotez de cuvinte pentru a le asigura securitate. securitatea. <laughs> securitatea? <laughs> Dați așa și închipui omul ăsta, domnule Sergent, că suntem în primejdie, Dumnezeule. Sper că nu vrea să spună că vreunul dintre noi trebuie să se aștepte să fie asasinat. <laughs> da. Nu e bine să provocăm panică, mai ales la doamne mă gândesc, da. dar m-ați înțeles perfect, domnule Ralston. Domnul? Da, viitoarea victimă e aici. De față. Nu, nu, nu, nu se poate, nu, nu se poate așa, fără un motiv, fără. Ca să aflăm motivul, am fost trimis aici. Nu, no, ce spuneți dumneavoastră, iertați-mă, dar e de domeniul nebuniei. Exact, se pare că asasinul nu e în toate mințile. Tocmai de aceea e periculos. M mă iertați, vă rog, dar am impresia că nu ați spus tot. Nu, încă nu, doamnă Ralston, mai sunt câteva amănunte. Sub cele două adrese, erau notate cuvintele unui cântec pentru copii. Refrenul Da. iar lângă cadavrul femeii din Culver Street, o hârtioară pe care scria Iată primul. Domnule sergent! Știți care Acest cântec l-am cântat și eu ieri. Doamne, era ăsta. Trebuie să recunoașteți că un indiciu. Uh -huh. Uh -huh. S -s -s, sunt primul suspect. <gâr> nu mă arestați. Ah, ce <gâr> eram! eu. l-aș fi arestat de cum l-am văzut. <gâr> mă scuzați, poliția nu are dreptul să aresteze pe baza unei simple impresii sau a unei uh -huh. coincidențe. Îmi, <gâr> Îmi trebesc probe. Au fost așadar trei copii și a murit unul. Da, cel mai mic. Un băiat de 11 ani. Cu ceilalți doi? Ce s-a întâmplat? Fata a fost adoptată de cineva, n-am reușit să-i dăm de urmă. Băiatul, cel mai mare dintre frați, trebuie să aibă acum vreo 22 de ani. A dezertat din armată și de atunci nu se mai știe nimic despre el. În fișa medicală pe care am găsit-o la unitatea unde și-a făcut stagiu, scrie schizofrenic. Vă se zic că se bănuiește că el a ucis-o pe Maureen Lyon, uh, Stanning? Da. Și că fiind bolnav mental, mâna de furia asta asasină a lui... Va veni aici să-și caute a doua victimă printre noi. Dar de ce? La acest de ce trebuie să-mi răspundeți dumneavoastră. Noi? După părerea domnului comisar șef, o legătură trebuie să existe. Domnule sergent, pot să mă duc la bucătărie? Vă rog. Acum, dacă sunteți buni, să-mi răspundeți cine dintre dumneavoastră a avut vreo legătură cu povestea de la ferma Longridge. Mm -hmm. Poate nu vă dați seama de situație. Aici, în casă, printre dumneavoastră, se află un om în pericol. În pericol de moarte. Eu, poliția, am datoria să știu cine-i acel. Bine, vă voi întreba pe fiecare în parte. Încep cu dumneavoastră, domnule... Paravicinii, uh, scumpe domnule, eu nu am de unde să știu nimic, dar nimic din cele ce s-au discutat aici. Vin de prea departe, eu sunt cetățean străin. Nu pot avea nicio cunoștință despre o afacere strict locală, veche de câțiva ani. Doamna? Boyle, nu înțeleg. Ce amestec pot avea eu cu cazul acela atât de... atât de dezgustător? Domnișoara... Leslie Laisley Casewell. N-am auzit niciodată de ferma Longridge. Nu cunosc nimic din cele ce se discută aici. Dumneavoastră, domnule... Metcalf, majorul Metcalf. Cazul l-am cunoscut la vremea sa din presă. Pe vremea aceea mă aflam în garnizoana la Edinburgh. Personal, nu am avut nicio relație. Și dumneavoastră? Yeah. Christopher Wren. Eu eram pe copil. Și uh, subliniez copil. Nu-mi aminteți să fi auzit ceva? Deci asta e tot ce aveți de declarat, Da. Niciunul dintre dumneavoastră nu aveți de adăugat nimic? Niciunul? Bine. În cazul când asasinul va lovi din nou de tata asta aici în casă, poliția își declină orice răspundere. Domnule Ralston, da? vă rog, aș vrea să arunc o privire prin restul casei. La da, sigur că da, vă însoțesc. Să mai așa da. sus, dacă Doamna Boer. Ce mai dorești, tinere? Ce ziceți? Este... Dacă... Dacă v-aș surprinde singură și m-aș apropia tiptil de dumneavoastră, începând deodată să fluier. Dom'le Dumnezeule, ce-a Și în clipa aceea ați simțit niște mâini reci în jurul cătălui. Ajunge, Cristofa! Ajunge! Sunt glume, dom'le! Orice glumă are o limită și, cinstit vorbind, nu văd nimic amuzant. De ce poate fi mai amuzant decât gluma unui nebun? Nu cum e, meu? Face pe ghidul sergentului Trotară. Domnul Ren s-a comportat adineaur de o manieră pentru care nu am cuvinte, domnule. Mulți tineri de astăzi par să aibă nervii uzați. Teatru, teatru, domnule. Ca să vă fac o mărturisire intimă, domnule Maior, personal, am nerviat atât de tari încât aș spune că aproape lipsesc. Ați dovedit-o și acum câteva minute. Nu înțeleg. Dacă nu mă înșală memoria, tribunalul care a încredințat soților Stanning tutela celor trei copii fusese prezidat de o judecătoare. Iar judecătoarea se numea Boyle. Da. Aveți o memorie surprinzătoare. Dar pentru ce să se răzvune pe mine? Ce răspundere am eu? Tutela copiilor am încredințat-o numai pe baza recomandărilor din localitate. Cum să fi prevăzut ce avea să se întâmple? Da, nici eu nu m-am înșelat. Dumneavoastră ați fost. Potrivit legii, eu mi-am făcut datoria, doamnă Ralston Da, da, datoria legală. Uh, Văd că s-au terminat lemnele Mă duc să mă aduc. E abia patru după amiaza și poftim. S-a și întunecat. Să aprind lampile. Așa. așa mai plăcut, nu? Asta e bună. Unde mi-am uitat stiloul? Nu cumva în biblioteca. Ia să -mi mi -e suferită melodie. Cine o fi în salon? Domnul Parabicini. Dar de ce nu vă place? Vă amintește de copilărie? Ați avut o copilărie nefericită? Din potriva. Vă invidiaz. Dumneavoastră nu? Oh nu. La etaj totul mi se pare în ordine. Acolo ce aveți? Salonul? Da. da. Știți bune, închideți ușa, vă rog. E un curent îngrozitor. Ai... Scuzați, doamnul Boyle, da. trebuie să cunosc exact terenul. Da. Da. Cu asta cred că am terminat. Da. Nu văd nimic suspect. E timpul să raportez situația domnului comisar șef. Nu puteți vorbi, e defect. Cum? De când? De drăcie. A încercat și domnul calf. în îndată după ce ați sosit. Dar funcționa. Doar am vorbit cu dumneavoastră de la comisariat. Da, dar între timp mă tem că greutatea zăpezii a rupt cablul. Nu, nu, nu cred. Mai degrabă să nu fi fost tăiat de aici. Tăiat? Cine putea să-l tai? Pe mine mă scuzați. Încă nu sunt gata cu asta. Dar te rog, Există o derivație? O, da, sus, în camera noastră. Sunteți bun să vedeți dacă funcționează. Dacă nu, verificați dumneavoastră firul și la etaj. Da, Eu mă mai duc o dată afară. Vă rog, sigur. Da. Cine-o fi deschis fereastra în toiul verii? Doamna Ralston, încercați, gândiți-vă. Acum vă aduceți aminte? Nu, nu pot. Înțelege-mă, nu pot aduna gânduri. Doamna Boyle, a fost ucisă chiar în clipa în care ați intrat dumneavoastră? Nu-mi dau seama. Gândiți-vă, doamnă Ralston. Nu știu. Credeți-mă, nu știu. Gândiți-vă. Nu știu. Nu sunt nici măcar sigură că am auzit ceva. Domnule Sergel, nu credeți că ajunge de când o torturați? Aici se închetează o crimă. Or vă e indiferent dacă va mai muri cineva. Încă o crimă? Cântecul spune trei șoricei. O să că un asasinat pentru fiecare? dar ar trebui atunci să mai existe aici în casă cineva care... Ați înțeles foarte bine. Încă cineva care a avut un amestec cu cele întâmplate copiilor de la ferma Longcrici. În agenda găsită de poliție fusese rănotate două adrese. Pe Culver Street, 24, o singură victimă posibilă. Aceasta a fost lovită. Cine vă garantează însă că la conacul Maxwell nu mai există, după doamna Boyle, încă o posibilitate? Absurd! Prea ar fi mare coincidența ca doi oameni amestecați în povestea de atunci să se nimerească aici în același timp. Cel puțin doi au și fost până acum, domnișoară Casewell. Unul era doamna Boyle, celălalt asasinul. Se află printre dumneavoastră. De ce n-ar exista și un al treilea? Domnule sergent, eu vă ascult și am impresia că visez. Iar eu că pierdem vremea. Există o singură persoană aici care... Mă rog, domnule Ralston, cercetările le conduc eu. Mă rog, poftim, conduceți-le. Da, mulțumesc. Ce importă în anchetă este nu numai mobilul crimei pe care îl cunoaștem, sau mă rog, presupunem că îl cunoaștem, ci și împrejurările anume pe care făptașul le aștepta, deoarece îl avantajau. Momentul favorabil pentru a săvârși omorul, iar un asemenea moment l-ați avut cu toții. Cum? Da, de ce protestați? Când a fost comisă crima, fiecare era singur. De acord cu tot ce spuneți până la un punct, Sergent Trotter. Poliția știe foarte bine cine a ucis o pe femeia din Calaver Street. Cel mai mare dintre frații de la ferma Longrich. 22-23 de ani, dezechilibrat mental, da, da? Și din câte îmi dau seama, un singur ins de aici, din casă, corespunde acestor semnalmente, Christopher Ren, Minte, minte, are ceva cu mine! Toți aveți ceva cu mine, întotdeauna a fost așa! Cum vreți să-mi aruncați în spinare și cremele asta? Ce m-am făcut eu? Chris, Ce? Chris, no, no, no. Chris, nimeni nu-ți vrea răul. No. Te rog, te rog eu, calmează-te. Gata, gata, gata. Vă rog, spuneți că nu o să-l arestați. Eu nu arestez pe nimeni. Pentru asta îmi trebuiesc probe și probe. Nu am deocamdată. o ești complet iresponsabil. Și dumneavoastră, domnule sergent, la fel. Există aici, în casă, criminalul. Ar trebui arestat imediat. Ai răbdare, Gil. Te rog, domnule sergent. Se poate, aș vrea să vă vorbesc mm -hmm. între patru ochi. Sigur că da. Dumneavoastră fiți bun și treceți în sufrageri. Nu, no, nu, no, nu, no, no, no. eu rămân aici. Gil, te rog, te rog, mm -hmm. fii înțelegător, hai. Fie, deși mi e, deși mi-e imposibil să înțeleg ce urmărești. Da, doamnă Ralston, vă ascult. <coughs> Poliția, domnule sergent, crede că maniacul acesta care ucide este cel mai mare dintre băieții de la fermă. Dar nu e sigura nici poliția, nu-i așa? Deocamdată dispunem de câteva fapte, aparent răzlețe, că nu se poate să nu fie legate între ele. Da. A fost unica femeie de pe Caliver Street, complice la torturarea și infometarea premeditată, sistematică, a copiilor acelor. A fost ucisă judecătoarea care a dat cei trei copii pe mâinile unor călăi. Singurul telefon de la care puteam să intru în legătură cu comisariatul a fost pus în stare de nefuncționare. Încă un fapt. Nici de asta nu sunteți sigur Se prea poate ca devine să fie zăpada. Nu, doamnă Ralston. A fost tăiat firul. Tăiat afară din casă, în fața ușii de la intrare. Am găsit locul. Cu toate astea nu sunteți siguri. Nu, sigur nu, dar presupun. Încerc să deduc. Pe baza indiciilor de până acum Tezichilibrul mental Comportări iresponsabile Dezertarea din armată. De acord Toate acestea par să arunce bănuierile asupra lui Christopher Dar nu-l cred capabil de crimă Există și alte posibilități De pildă vreo rudă a copiilor, părinții Mama era alcoolică A murit la scurt timp după ce i-au fost luați copiii Dar tatăl? Militar de carieră, sergent, cu garnizoană în străinătate. Dacă mai trăiește, trebuie să fie pensionat. În cazul acesta, asasinul nu mai e tânăr. Când am spus că ne-a chemat poliția la telefon, domnul Metcalf, äh, majorul Metcalf, a reacționat cu o tulburare nefirească. Da? Da. A fost foarte afectat. Expresia feței lui chiar m-a frapat. E un om foarte drăguț și pare perfect normal. Da. Dar s-ar putea să simuleze. <hă> Uneori se simulează atât de bine încât numai o întâmplare poate să... În sfârșit, e foarte posibil ca Morin Lyon să fi fost sugrumată de o femeie. Da, da, o femeie. Fața ascunsă în fular, pălăria bărbătească de fetru plasată pe frunte... Domnice, Caseva. De ce nu? Sau dumneavoastră? Eu? Ca vârstă cel puțin e pe deplin plauzibil. Și mai e și soțul? Gil. Ridicol. Cât de bine vă cunoașteți soțul, doamnă Ralston? Întrebarea mi se pare stupidă. De când sunteți căsătoriți? De aproape un an. Familia, eu cunoașteți? De sigur. Tatălui Gil a fost avocat. A murit de mult și mama la fel. Ați controlat vreodată dacă ceva povestit corespunde adevărului? Este de-a dreptul insultător acum să De vă. cât timp îl cunoșteați pe Gil Ralston când v-ați căsătorit cu el? Doar de trei săptămâni? Dar îl știu ce fel de om este. N-are nicio noimă să știți absolut niciuna să insinuați că el ar fi dezechilibrat cu acel care. Mai întâi că nici nu era la Londra. Dar unde era acasă? Nu. A umblat toată ziua să caute firmă pentru curtea de găini. Și-a adus-o? Nu. N-a găsit de care ne trebuie. La câte mile sunteți de Londra? 30, da? Da. O oră cu trenul. Jill n-a fost ieri la Londra! Mm -hmm. Mă scuzați, o clipă, mă rog. Batonul acesta este al soțului dumneavoastră, da? Da. Uitați ce am găsit într-unul din buzunare, Evening News. Prima ediție a ziarului apare la ora 3 și se găsește numai la Londra. E de ieri. Nu se poate. Ce vreți, dovadă mai bună? ai speriat! Unde-i? Cine? Sergentul. Da, din aur era aici. Nu știu. Doamne, doamne, te și putea să fug. De ce? Toți sunt contra mea. Voi să mă scoate de crimele comise. Soțul lui tale, atât Azi e nervos Iartă-l și tu. Christopher Nu poți continua așa dân mereu bir cu fugiții Spune drept Numele tău E Christopher Wren? Nu, nu. Și nici nu studiezi arhitectura nu. nu Atunci de ce te dai drept alt. De fapt cum te cheamă? Să nu mă întrebi asta Te întreb fără niciun gând ascuns Am încredere în tine Christopher. n-am eu, în dumneata. Unul ca mine nu poate spune nimănui cum îl cheamă. Am dezertat din armată. Și de atunci nu ce să fug. Să fug. <laughs> Poftim, nu mă pot opri nici nici. Ah, uh, iertați-mă dacă vă Vorbești prostigil. Te rog să nu faci situația mai grea decât este. Da. Crist, Chris, te rog, du-te. Bine. Te rog. Dacă ai nevoie de mine, cheamă <laughs> no. no, no. E nu, nu, nu, Te chiar te mai înțeleg, Mori. Doamne, doamne, imprudența asta de a rămâne singură cu Nu asta. e el. Cum nu e el, doar este scrisă pe frunte, scrânteala. Nu e el. El e un nenorocit, atât de atât. Ah! Dar eu am citit undeva ca asasinii, sadici mai ales exercită asupra femeilor un fel de, de, de, de fascinație oh, Încep să cred într-adevăr că așa este Nu, stai puțin ia spune unde l-ai cunoscut De când durează povestea asta? Ești ridicol, când... Gil Gil! Nu l-am văzut în viața mea pe Christopher Wren ăsta Până ieri Până ieri Ah. Nu știu de ce, dar eu aș vrea să fiu convins că nu l-ai întâlnit pe furiș la Londra Știi bine că n-am mai fost la Londra de peste o lună de zile Chiar atât de mult să fiu Gil, termină cu aerele astea de inchizitor. Nu e vina mea, te rog să mă scuzi Uite, vezi menușa asta? Ai purtat-o ieri M-am dat peste ea în timp ce discutai cu sergentul Trotter Ia uite ce a căzut din menușe un tichet de autobuz din Londra Da, uh, da, da. Uh, așa că dacă e vorba să te cred că n-ai mai fost la Londra de o lună de zile Eu te cred, dar până ieri Da, da, da am fost, ieri Ai fost ieri, fiindcă mă știai pe mine ocupat să caut sârmă, nu? Ai căutat și la Londra? Poftim? N-ai cumpărat tu acest ziar de după amiază? De ce? Unde l-ai găsit? Într-un buzunar de la paltonul tău Oricine putea să-mi l pună în buzunar. Nu, Gil, ai fost la Londra. Da, sigur, Mai spune că am avut și o întâlnire nu, cu o femeie. Nu, nu, am să spun, dar... Molly, că... Molly, ce se petrece cu tine? Molly! Da -da -da. strigați, strigați, nu văgerați. Îndrăgostiții care se ceartă în surdină nu sunt îndrăgostiți. Domnule nu le vicini, nu crezi că ne deranjezi! Gil, ești complet lipțit de tată. Lăsați, doamnă. Se petrec aici și lucruri mai grave. Tocmai veneam să vă spun că... Nu știm cine a ascuns schiurile stimatului reprezentant al poliției. Ați umblat dumneavoastră îndebarat? Sau soția? Nu, nu, nu a umblat nimeni. mi au dispărut schiurile. Curios. Dar cum se face că le-ați căutat? Vroiam să cobor până la postul de poliție din Market Hampton uh -huh. ca să raportez situația. Înseamnă că există cineva aici, în casă, care a avut interesul să vă împiedice. Ha, nu, nu, așa nu se mai poate. Sunt lipsite singura posibilitate de a lua contact cu exteriorul. Să poftesc aici, toată lumea, imediat! Domnișoara Cazewell este sus în cameră, cel puțin așa cred. O anunț imediat! pe domnul Maior l-am lăsat în sufragerie. să vină și domnul Cristof. Sunt aici. ce asta? E vorba de schiurile mele. Schiurile? Cred că suntem cu toții aici, domnule sergent? Domnișoara Cazewell, ați luat cumva o pereche de schiuri din Debarat? Schiuri? Dumneata mă vezi chiind? Domnule Maior În ce mă privești, nu m-am atins de... El. Și totuși au dispărut. Întrebarea este, unde sunt schiurile acum? N-avem decât să le căutăm, doar nu, nu sunt un să se piardă Dacă împărțim între noi terenul, îl acoperim imediat a, Nu, nu, nu, nu vă grăbiți, domnule Major. De unde știm că această împărțire a terenului nu corespunde unui plan al dumneavoastră? Plan? Fii mai clar, te rog De un ceas și mai bine, de când a fost ucisă doamna Boyle, mă întreb... Cum va proceda mai departe asasinul? Ce poate să mai scornească o minte de mentă? Care îi va fi pasul următor? Pentru că, dacă vrem să-l împiedicăm, trebuie să fim mai iuți ca dânsul. Doar așa nu va avea loc aici a treia crimă. Dumneata, continui să crezi asta? Da, domnișoară Casewell. Cred. Trei șoricei. Doi au și fost scoși din joc. A mai rămas unul. Sunteți în casă șase oameni. Unul dintre dumneavoastră este un asasin, nu știu încă cine, dar han să aflu, iar altcineva dintre dumneavoastră este victima următoare. Acestei persoane care se simte amenințată, mă adresez acum. Oricine are o legătură, cât de mică, cu povestea aceea de la ferma Longridge, să nu se sfiească să o spună, în binele lui. Da, el de nu va vorbi. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunteți liberi? Domnule Paravicinii, da. sunteți bun să rămâneți. Da, mă rog, despre ce mai e vorba? Am o nelămurire. Cu privire la? La dumneavoastră și la mașina dumneavoastră oh. și la întroienirea ei exact în momentul oportun. Poate doriți să spuneți inoportun, domnule sergent. Da, depinde din ce punct de vedere. Dar fiindcă veni vorba, încotro mergeați când ați avut accidentul. Mergeam la un prieten. Numele, adresa prietenului. Credeți că are vreo importanță? din ce în ce mai semnificativ, domnule Paravici. Nu cumva exagerați cu conștiinciozitatea profesională, domnule Sergent? În câtă vreme mi se răspunde la întrebări? Nu, exagerez poate cu dumneavoastră, care evitați să-mi răspundeți. Da, vă nu, vă rog, întrebați-mă. De unde veneați seară? De la Londra. De la ce adresă? Adresa mea obișnuită, hotărâți. Dar domiciliul dumneavoastră stabil? Eu detest stabilitatea, domnule Sergent. Trăiesc din venituri Ce fel de venit? Personale Mi se pare că jocul acesta a început să vă amuze Ei, Ca să vă amuze cu adevărat Trebuie să fiți foarte siguri de dumneavoastră uh -huh. V-aș sfătui să nu vă simțiți atât de siguri Domnule Paravicini Sunteți implicat într-un asasinat <gură> Crimele nu sunt o joacă de copii Dar și acum ce faceți cu mine? Inchiziția se suspendă? Pentru moment, da Nu-mi doresc decât ca momentul acesta să dureze cât mai mult, domnule Sergeru Domnișoar Ce doriți? Nu vreți să coborâți pentru câteva minute. Cu ce vă pot fi de folos? Întrebările pe care le-am pus domnului Paravicini, le-ați auzit, da? Oarecum. Vroiam unele date și de la dumneata. Vă rog. Adresa. Villa Maripoza Maiorca, Spania. Aveți familie? Nu, nu am. De când sunteți în țară? De-o săptămână. Și unde ați locuit? La Ledbury Hotel, în Londra. Ce anume v-a atras aici, la conacul Maxwell? Căutam un loc liniștit, la țară. Mm. Și cât v-ați propus să rămâneți? Până termin ce am de făcut. Ce anume aveți de făcut? V-am întrebat ceva. Poftim? Scopul călătoriei dubitale, domnișoară. M mă scuzați, mă gândeam în altă parte. Nu mi-ați răspuns Poftim. la întrebare! Cinstit vorbind, nu văd de ce v-aș răspunde. Put... E o chestiune strict personală. Puteți indica pe cineva care vă cunoaște? Aici nu. Trăiesc mai mult în străinătate. Sunteți născută în Mallorca? Nu. Când am plecat din Anglia, aveam 13 ani. În ce scop ați venit încoace? Pare să vă preocupe. Într-adevăr mă preocupă. Câți ani aveați când ați plecat în străinătate... 13? 12 13, cam așa ceva. Vă numeați Casewell și atunci? Vă numesc Casewell acum. Atunci însă, cum vă numeați? Dar ce vreți să dovediți? Nu vreau să știu decât cum vă numeați când ați părăsit an. E atât de mult de atunci. Uh, am uitat. Sunt lucruri care nu se uită. Numele, numele adevărat mă interesează. David, am spus. Leslie, Margaret, Catherine Casewell. Catherine! La ce ai bai venit încoace? Eu? Vizeule. de ce am venit? De ce? Nu știam că printre umani. umanii, poliții îngreze se numără și tortura. N-am făcut decât să-i pun câteva întrebări. Da, care au impresionat-o puternic. Asta a fost tot, dumneavoastră Casey? Tot, absolut tot. Dar crima asta e atât de îngrozitoare încât... Mă duc în camera mea. Cu mm -hmm. mm. neputință, nu, nu, nu. Nu pot să cred. Ce? Ce nu pot să cred? Faci niște ochi de parcă ai fi văzut o stafie. Am observat ceva. Ceva ce ar fi trebuit să-mi sară în ochi de mult. A fost torb. Acum însă cred că ieșim la capăt. Poliția are în sfârșit un indiciu. Da. Da, domnule. Poliția are un indiciu. Am nevoie de toți cei din casă. Știți unde se află? Gil și Molly sunt la bucătărie. Pe Maior l-am lăsat în căutarea schiurilor dumitale. Nu știu însă unde poate fi paravicini. paravicinii. Pe paravicinul chem eu. Vezi dumneata de ceilalți. Da! da. Poftim, apropiați-vă! Am să vă cer puțin atenție. Vă amintiți că după asasinarea doamnei Boyle, v-am luat declarații fiecăruia cu privire la locul unde va aflați în momentul comiterii crimei. Potrivit acestor declarații, doamna Ralston se găsea la bucătărie, da? Domnul Paravicini în salon, unde cânta la pian, da, da? exact. Domnul Ralston la etaj, în camera domniei sale, domnul Ren idem, domnișoara Casewell în bibliotecă, domnul maior Metcalf în pivniță, da? Exact, foarte exact. Acestea sunt declarațiile dumneavoastră. Mijloace să le verific nu am, s-ar putea să fie adevărate, s-ar putea să nu fie, în orice caz, cinci. Sunt adevărate, așa se nu e Care? Cinci dintre dumneavoastră Spuneți adevărul Unul minte Mi-am făcut un plan ca să descoperim mincinosul Adică vom afla Cine e ucigașul. Nu neapărat Cine va putea minți și din alte motive Mă îndoiesc Singur spunea că nu se pot verifica declarațiile Nu, dar închipuiți-vă că fiecare Ar repeta în tocmai ce a făcut în momentul acela Ah, o reconstituire a crimei vreți Eu deci trebuie să mă întorc la pian în salon Și pentru a doua oară să fac să răsune melodia autograf a asasinului Dar de ce e atâta grabă, domnule Paravicini? Ei, uh... Dumneavoastră, doamnă Ralston, cântați la pian? Da Și cunoașteți melodia Trei Șoricei? Cine nu o cunoaște? Bun, va să zic că o puteți cânta cu un deget, da? La fel de bine ca și domnul Paravicini Cred Am să vă rog să treceți în salon să vă așezați la pian și să începeți să cântați când am să dau eu semnalul. Protestez, domnule sergent. Era vorba ca fiecare să joace vechiul rol. Vor fi jucate vechile roluri, dar fiecare de alt actor, da? Puteți pleca, doamnă Ralstă. Nu, nu, nu, acum chiar că nu văd rațiune. Nu, și totuși există, da? Numai așa se pot verifica declarațiile și în special una din ele. Acum, vă rog, atenție, da? Vă voi indica locul unde urmează să stați fiecare. Domnule Ren, veți trece la bucătărie. Domnule Paravicini, veți urca în camera domnului Ren. Mă rog. Domnul Maior, dumneavoastră urcați în camera domnului Ralston, da? Domnișoara Casewell, vă rog să coborâți în pivniță. Domnul Ren vă va arăta pe unde anume, pentru că dumnealui cunoaște drumul. Domnule Ralston... Îmi pare rău că trebuie să vă deranjez atât, dar să vă rog să ieșiți afară și să urmăriți pas cu pas firul telefonic, până la ușa din față. Vă mă rog, vă mă rog, și dumneata, sergent? Eu voi deschide radioul și voi juca rolul doamnei boy. Nu -ți se pare că riști prea mult? Nu, vreau să descopăr ucigașul, deci trebuie să risc. Acum, vă rog, treceți la locurile pe care vi le-am fixat. Fiecare va rămâne pe locul său până când mă va auzi că stric. Doamna Ralston, numărați până la 20 și începeți. Doamna Ralston! Doamna Ralston! Da? Ce este? Păreți foarte încântat de dumneavoastră. Ați aflat ce doreați? Exact ce doream. Știți cine e asasinul? Știu. Cine? Dumneavoastră, doamnă Ralston, trebuie să-l cunoașteți de mult. Eu? Dar ați dat dovadă de o mare imprudență. Ascunzând adevărul de mine, ați riscat să fiți ucisă și nu o singură dată. Dar nu vă înțeleg. Din prima clipă mi-am dat seama că aveți un amestec în cazul de la ferma Longridge. Ați știut că doamna Boy a fost judecătoarea cărei îi revenea cea mai mare răspundere. De fapt, cum așteți absolut tot. De ce ați tăcut atunci? Am, am vrut să uit. Să uit. Numele dumneavoastră de fată este Oring? Da. Domnișoară oring erați foarte tânără când funcționați ca supraveghetoare pedagog la școala unde învățau cei trei copii. Da. Iar Jimmy... Jimmy... Băiatul care a murit vă trimisese o scrisoare, prin poștă, da? Și în scrisoare vă cerea ajutor. Da? Nu i-ați răspuns niciodată. N-am putut. N-am primit-o. v primit-o. Și nu v-ați închis. Nu-i adevărat. Eram bolnavă. Făcuse-mă o pneumonie și a trebuit să mă internez chiar în ziua aceea. Câteva săptămâni mai târziu am găsit o rătăcită printre alte scrisori. Haha <laughs> bietul băiat. murise. Cum m-a urmărit de atunci gândul asta? Poate dacă aflam la vreme, dacă e monstruos, e monstruos că asemenea lucruri sunt cu putiță. Da, da, da, e monstruos. Vedeți acest revolver? Îl văd, dar n-am știut că agenții de stradă umblă în armați. Agenții, dar eu nu sunt polițist. Cum? M-ai confundat, pentru că te-am sunat de la un telefon public și te-am anunțat că m-a trimis încoace comisariatul. Firul l-am tăiat eu cu mâna mea când am ajuns la ușa din față. <laughs> Acum știi cine sunt? Ha? Sunt Georgi. Georgi, fratele lui Jimmy. Oh, Dumnezeule, te sfătuiesc să nu strigi. Revolverul e încărcat, vegetul meu e pe Aș vrea să-ți mai spun câteva cuvinte. Jimmy. Jimmy a fost omorât în bătaie de iarte. Fiara aia cu chip de om... A condamnat-o la închisoare, dar închisoarea nu era o pledeapsă destul de grea pentru ea. M-am jurat că într-o bună zi am să o omor și m-am ținut de cuvânt. Ieri în pragul casei când am, am sunat și ea a venit să-mi deschidă iera ceață și am apucat să-i spun de ce o omor. <gântu -i> îți vin de hac îți vin de imediat. Nu te oricum, de aici n-ai să scapi. Îți da. dai seama, da? Da, da, cineva da. mi-a ascuns schiurile, dar dau eu de ele. și dacă nu dau ce, nu scap de aici. Sau scap, nu scap, tot una. Tot una. Sunt obosit și m-am distrat prea mult, nu mai uitându-mă la voi, în timp ce făceam pe polițistul. <laughs> Zău, era scara chestii. va atrage încoace pe toți. Da? Dar nici nu mă gândesc să te împușt! Nu! <laughs> Ultimul șoricel în capcana lui Georgie. Te voi strânge de. Te Te voi strânge de. cât. <gântuie> te voi strânge de. <gântuie> <gântuie> <gântuie> <gântuie> Ei, <George! Apurește> te voi strânge de. Te voi Te voi aminte de. Mine? Katie? A te -a duce aminte de. Te de Spot și de. Te voi strânge de. Te voi de. Te de. ce voi Mă-am să te caut, nu te-am recunoscut până nu te-am văzut cum te joci cu șuvița de păr din frunte Obiceiul ăsta l aveai și când erai mic Georgi, tu vii cu mine Nu, nu, nu, nu. Tu vii cu mine Unde? Unde? Să nu-ți fie teamă, Georgie Bechetti. Merge undeva unde o să ai liniște, multă liniște unde trebuie să fii îngrijit și unde n-ai să mai faci rău nimănui? Unde? Unde n-am să mai fac rău nimănui? Da, da, da, George. Hai, hai, Așa. Unde? <cute> Mori! Mori, ești afărăt, Mori! nu e polițist, e nebun, complet nebun! De ce nu mai ai nicio niciodată, Mori? Am vrut să huie. Nu știu să le a dat un somnifer cu efect extrem de puternic. Bine că s-a terminat. Mă temeam să nu izbutească și-a treia oară. Cum, domnule Maior? Știați că nu trimisese poliția? În moment ce poliția mă trimisese pe mine, trebuia măcar să bănuiesc. Dumneavoastră... Dumneavoastră erați trimis da. de... Când s-a găsit în Culver Street agenda cu cele două adrese, mi s-a părut absolut necesar ca cineva să se deplaseze de urgență la Conacul Maxwell. Am telefonat Maiorului Metcalf, care a acceptat să folosesc numele domniei sale. Apariția sergentului Trotter m-a indignat din prima clipă. Totuși n-am putut proceda în consecință decât când domnișoara Case l-a recunoscut. Dar cam târziu. Atunci a venit să-mi cer ajutorul. Nici ea nu știa că sunt de la poliție. Și acum să-mi dați voie să mă ocup de Georgie. Să nu uit. Schiurile am onoarea să raportez, le-am ascuns la dumneavoastră în pat. <laughs>